Порвалися струни на арфі, І арфа сумує німа. В других викликав вона сльози І плаче сама. Сміюсь я, жартую, співаю, Не скаржусь на долю за всім І б'ю по розірваних струнах На серці моїм. 1906